Hej och hjärtligt välkommen till Flammans livesändning. Idag ska vi prata med Niklas Altmark, ja. forskare och statsvetare. Skulle du vilja presentera dig själv lite? Ja, det kan jag göra. Jag heter Niklas Altmark. Jag är doktor och forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet och har det senaste året kan man säga ägnat åt att skriva om åtstramningspolitiken inom –Personlig assistans och inom sjukförsäkringen. Vi, vi hade en tanke om att det här samtalet skulle bli ganska folkbildande. Det finns möjlighet att ställa frågor i direktsändning här– eh, om, man vill, –om man vill ha liksom lite mer kött på benen i den här ganska stora diskussionen. Eh, och vi har tänkt att prata lite om både Försäkringskassan och hur den fungerar just nu, mm. sjukförsäkringen och det att regeringen gör nedskärningar eh, i liksom assistansen. Och senast i morse så var det typ 3-4 olika artiklar som spreds, eh, i alla fall i mitt flöde, mm. om eh, barn som inte får någon assistans, eh, familjer som behöver ringa... Eh, Brandkåran mm. typ för att man ska få någon slags assistans. Mm. Det, är ju, det är ju ganska mycket eh, Mycket rapportering i alla fall om denna fråga. Och det har ju också, och vilket du också har, har skrivit en del om funnits ett ganska stort. Eh, liksom, det finns en rörelse som, mm. som håller på att byggas, eller som mm. har funnits länge men som eh, är på gång Men jag tänkte att vi skulle prata lite om liksom sätta hela den här. Det som händer just nu i en kontext. Mm. Så om du skulle vilja liksom ge lite en kort historisk skåte <laughs> över LSS. Ja, det kan <laughs> okay. jag göra det. Ja. Ja, för att greppa LSS och, och svensk funktionshinderpolitik så måste, man, så måste man greppa den funktionshinderpolitiska historien. Och mm. Då kan man säga att, att, att från början av 1900-talet så, så har... Svensk socialpolitik och forskning om funktionshinder fungerat som någon slags allierade när det gäller att, att, att komma på finurliga sätt hur, hur människor som, som avviker från normer kan kontrolleras, styras, eh, hållas separerande från resten av samhället. Och, och, och så har det varit att, att liksom framväxten av, av institutionerna där eh, människor med normavikande funktion hölls, hölls avskilda. Eh, det, var, det var direkt sammankopplat med psykologisk forskning och mm. kunskapsproduktion av de här grupperna. Eh, där filosofin var att samhället behövde skyddas från den här gruppen. Eh, de var förknippade med, med kriminalitet, eh, med, med löst mm. eh, Det fanns mycket föreställningar om att, om att Intellektuellt funktionshindrade kvinnor var för promiskuösa och låg runt för mycket. Mm. Det fanns en övergripande oro för att eh, befolkningsgenpool för mm. alltså eh, rasbiologiska. liksom. – Ja, eu mm. som var besvikta mm. med rasbiologin mm. eh, och så vidare och så vidare. Av alla de här skälen så. så, så kan man säga att det blev en del av allfallsstatens svar på, på detta, att man, att man skulle hålla gruppen avskyld och, mm. och LSS som tillkom 1994. Mm. Det var ju resultatet av, av 20-30 års kamp för lika rättigheter av ö, och med människor med en omavvikande funktion. Mm. Där filosofin var att den här gruppen ska bli fullt inkluderade medborgare i samhället. Mm. Och man kan säga att, att personliga assistans då, mm. som är den mest progressiva och radikala insatsen i LSS bygger ju på att där är den här tanken om om deltagande till samhällslivet och jämlikheten som mest utvecklad där filosofin är att, att oavsett hur ens kropp ser ut och hur ens hjärna fungerar, om det överensstämmer med, med samhällets normer eller inte, så ska man ha möjlighet att, att vara en fortdelaktig fort människa i, i samhället och assistansen syftar hela tiden till att, till att uppnå detta. Mm. Eh, så att det är liksom, det kontexten och det är bakgrunden och det vi ser nu, mm. eh, det är ju att den här ambitionen egentligen eroderar och det mm. löps ur. Mm. Och på vilket sätt gör den det? Eller ambitionen, när man det är väl ingen som egentligen säger Nej, du ska inte få hjälpen. Mm. Mm. Nej, du ska inte få ha möjligheter som alla andra. Mm. Det är ju egentligen ingen som säger det. Och det är därför det blir så himla svårt mm. att förstå varför det då är människor som inte längre får assistans eller mm. som aldrig får rätten till assistans. Precis. Nej, alltså här finns det ju ett glapp mm. mellan den politiska retoriken från, mm. från regeringen mm. Och från den tidigare alliansregeringen som alla mm. som allesammans har skrivit under på LSS-intentioner, mm. eh, på alla de här vackra värdorden. Eh, och samtidigt så har vi då sett en politisk inriktning mm. som, som så erosionen av detta, det är något som sker i, i det finstilta, mm. i de små politiska besluten. Mm. Helt centralt just nu till exempel är att regeringen skrev ett regleringsbrev för 2016 till, till Försäkringskassan där man formulerade att, att Försäkringskassan skulle bidra till att bryta kostnadsutvecklingen inom personlig assistans vilket i sin tur leder till att Försäkringskassan gör nya lagtolkningar som gör det möjligt för dem att avslå ner mm. ansökningar. Och, och de, de barnen vi läser om, de mm. tidningsartiklarna mm. som du refererar till, mm. är, är ju ett, ett resultat på mm. det, det helt enkelt. Mm. Och om man bara ska få liksom någon slags, för det har ju varit en borgerlig regering, mm den som var innan, den här socialdemokratiska och regeringen. Mm. Eh, och de gjorde ju väldigt tydliga saker med sjukförsäkringen till exempel. Mm. Man införde stupstocken mm. man liksom gjorde sådana saker. Men vad gjorde de? Gjorde de specifika saker med, även med LSS? Eller började det här i och med den mm. socialdemokratiska regeringen? Mm. Nej, det gjorde det inte. utan den, den här politiska riktningen har legat fast mm. eh, kan man säga. Eh, när det gäller sjukförsäkringen så finns det en historia om mm. vad som hänt före och efter mm. alliansen. Mm. När det gäller assistansen så kan man säga att, att utvecklingen nog ändå har intensifierats med nuvarande regeringen. Mm. Det fanns från funktionsrättsrörelsen, alltså mm. en omfattande kritik mot, mot Maria Larsson, mm. dåvarande ministern, mm. eh, där, man, där man såg hur det hela tiden blev ett ökat kostnadsfokus och bedömningarna blev hårdare och så vidare. Och så vidare. Mm. Men, men nuvarande regeringen har ju intensifierat detta med att man har infört en, en utredning, en jättestor mm. LSS-utredning, mm. som har liksom ja, men det explicita uppdraget att, att eh, Hitta sätt att dämpa Min, kostnaderna. Att dämpa också ett sånt härligt mm. ord i sammanhanget. Men för att det, intentionen från början med LSS är lite fyra var att det ska ju vara behovet som styr ja. och inte kostnaderna. Exakt. Det ska inte vara så att det är, eh, vi sätter en pott och sen ska alla dela på den Nej. utan snarare att eh, där behovet finns, där ska man också få hjälp för att just få den här Exakt. Mm. Och kostnaderna, alltså utgångspunkten där är ju att LSS är ett förverkligade av de, de mänskliga rättigheterna. Mm. Uh, mänskliga rättigheter har uh, utifrån den här ideologin mm. ingen, ingen prislapp. Mm. I själva verket så har ju mänskliga rättigheter alltid en, en prislapp mm. såklart. Mm. Så jag i alla fall lever i det samhällssystemet. Ja, vi lever i. Mm. Uh, men, men här var idén att, att det är behoven som ska styras. Mm. Så att, och här kan man se att det har både före och efter så har det smugit sig in. Liksom formuleringar där det tycks finnas en avvägning mellan människors behov mm. och mellan eh, eh, kostnadsutveckling. Mm. Eh, det har funnits en rad olika statliga rapporter eh, från inspektionen för socialförsäkringen till Just exempel. Det. Mm. Eh, och, eh, och det är ju liksom, det är någonting nytt och det för den funktionshinderpolitiska debatten tillbaka ganska många år i tiden. Mm. Det, har ju, det har ju varit att vi har alltid diskutat, alltså mm. funktionshinderpolitiken har alltid präglats av frågor av typen hur ska vi råda med det här, hur ska mm. vi göra det här på ett kostnadseffektivt mm. sätt liksom? mm. och sen var det som att vi hade liksom en historisk lucka från början av 90-talet och några år framåt där kostnadsfrågorna hamnade i bakgrunden, mm. men de är, de är tillbaka och tillbaka med besked mm. tyvärr. Eh, om vi ska försöka ta, eller du berättade tidigare eh, lite grann om liksom, om man ska se det i ett europeiskt perspektiv. Mm. Eh, hur, eh, hur ser den här formen av assistans ut i andra europeiska länder till exempel? Mm. Eh, och kan vi se liksom några liknande, mm, är, är det samma tendens mm. i övriga Europa? Det är det. För det första det här, det här är en typ av, alltså assistansen är uppbyggd så att, att, att den enskilde summa pengar så väljer mm. man vem som ska utföra tjänsten vilket, mm. vilket ju förflyttar massor av makt till, till den enskilde. Mm. Eh, och det, det finns i andra länder, det finns i Storbritannien till mm. exempel eh, och Sverige har ansetts vara en föregångare mm. på det här området. Mm. Eh, men man kan säga att den, den, det urgröpande mm. av assistansen som vi ser nu, det, där finns det definitivt paralleller med andra länder. Mm. Och återigen, i synnerhet Storbritannien, där det eh, som ligger några år före oss mm. i, i, I, nedskärning. i nedskärningsutveckling. Mm. Mm. Eh, där argumentationen från politikerna har sett ut på samma sätt. Mm. Man, man har skapat en idé om att det finns ett oerhört omfattande fusk. Ett, ett, det blir ju även om ingen säger att, att alla assistansanvändare fuskar så blir det ett, ett kollektivt misstänkliggörande av, av gruppen. Mm. Och där man i sin tur motiverar nedskärningarna som sker med, med att vi måste, vi måste komma åt uh, överutnyttjandet. Mm. Fusket. Mm. Uh, och där, alltså, I Storbritannien där kan, vi se, där kan vi se faset av den här politiken. Det, det, är ju, det är det även i Sverige. men Där, där finns det ju funkisorganisationer mm. som har kartlagt hur många människor- som, som har dött till följd mm. av den här politiken. Mm. Som har tagit livet av sig. Uh, som, som har frusit ihjäl. Mm för att man inte har råd att betala elräkningarna, mm. eh, som har dött i olyckor som hade kunnat undvika om man mm. hade haft stöd och så vidare mm. och så vidare. Mm. Eh. För det är ju det som blir resultatet när man inte längre får assistans mm. <laughs> eller liksom för. Jag tänker att det är viktigt att och, och säga liksom att det, eh, det, det här är ju en det, precis som du säger. Jag tycker det är så fint sagt där i början att det alltid har varit en kamp ju mm. för att få bli en del av samhället mm. för att kunna vara en del av det som är samhällslivet liksom. och det blir så otroligt tydligt med alla de här vittnesmålen mm. som kommer och att det är så otroligt svårt mm. att vara en del av samhället när man då inte får hjälpen mm. och man tänker att det borde vara en, en en universell, liksom. Mm. Eh, eftersom det är mänsklig rättighet. Mm. Ja, jag vet inte. Det var en utveckling, men, men, eh, men okej, så att i, i Storbritannien så har vi en utveckling som är, som är några år före. Och det, och det är där vi skulle kunna hamna, tror du, om vi liksom. Ja, som, som forskare mm. säger man då är man alltid är hjärtligt nervös för att mm. göra förutsägelser. Jag, jag tror att det, det är jättemycket som står på spel här. Mm. Det sipprar ut rykten från utredningen som mm. pågår nu om mm. att man vill kommunalisera assistansen. Vad skulle det innebära? Kan du inte förklara det? Ja, det lite? skulle innebära att man avskaffade personlig assistans mm. som, vi, som vi känner det. Mm. All forskning om, om andra socialpolitiska insatser eh, visar att, att man aldrig lyckas uppnå likvärdighet eh, i tillämpningen. Mm. Eh, och en sån här kostnads... Mm. Uh, den, är, den är egentligen en väldigt kostnadseffektiv personlig mm. assistans eftersom det ger så mycket tillbaka mm. när människor kan arbeta och delta. Mm. Men, men ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv så är den kostnadseffektiv, mm. vilket innebär att kommunens, den kommunala budgeten kommer att avgöra om man har mm. råd att bevilja mm. assistans mm. i princip. Eller jag tror att många mm. kommuner kommer kännas föredra att människor sitter på grupp, i städer mm. istället, mm. det där ser vi redan mm. idag. Mm i den kommunala delen av assistansen. Mm. Mm. Och det kommer bli, det kommer bli ett jäkla lotteri helt enkelt, mm. vem som får rätt till, till assistans. Så läget är, läget är super allvarligt. Mm. och det handlar det kanske inte alltid, det behöver inte alltid leda till döden, men det leder ju onekligen till att människors liv blir stympa egentligen. Man, man tänker sig att, att människors framtid kan utvecklas på olika sätt, vi kan göra olika val där vi, där, vi, där vi kommer hamna någonstans. Mm. Och utan assistans så innebär det för människor att en del av de här möjliga utvecklingsvägarna mm. klipps av. Mm. Människors framtid mm klipps eh, också av. Mm. Alltså, det är mina vänner mm. och personer jag intervjuar mm. i min mm. forskning berättar mm. om att ja, men jag kan inte planera mitt liv mm. bortom nästa ombedömning för mm. jag kan bli av med hälften av min mm. assistans. Mm. Och då kanske det innebär att jag inte längre kan gå ja. i skolan, att jag inte längre kan ja, arbeta mm. plugga vidare. Mm. Vad det nu kan mm. vara någonting. Mm. Det, där, det, där är liksom ens, det där är inte hypotet, det där är mm. inte överdrivet. Mm. Utan det som händer nu är att människor som har varit en del av arbetsmarknaden, mm. som har jobbat, som mm. har varit en del av civilsamhället, mm. eller vad som helst, mm. helt plötsligt inte kan ta del av det, mm. helt plötsligt inte kan göra det. Mm. Motsvarigheten är om man till då non-fungerande människor mm. skulle, skulle liksom Höja trösklarna på, mm. på, på dörren ut mm. med mm. <laughs> två mm. meter. Ja, du får klättra över vad det är. Mm. Nej, men, eh, precis, och därför är det också så himla viktigt att se på hur det här... Eh, för jag tycker att man kan se att, att funkisrörelsen också mobiliserar enormt. Mm. Och det är... Det är ju fantastiskt. Men också den blir ju stympad. Mm. Alltså att kunna ta del mm. i den kampen blir ju också stympad. Alltså det är ett effektivt sätt från staten om man ser, att begränsa mm, människor och deras inflytande liksom till motstånd. Mm. Men skulle du vilja berätta lite om hur, den, hur det motståndet ser ut? Både liksom kanske i parlamentet mm. just nu men också i civilsamhället och det som är liksom kamporganisationer. Nej, men i civilsamhället så, så jag, jag är super, superimponerad utav, utav mm. jag superimponerad av funkisrörelsen. Jag tror att det är viktigt att, att vi som, som, som forskar och som inte får hålla oss förment neutrala till mm. detta utan, utan försöker ta ställning. Mm. Jag menar, det, det finns ingen neutral position här. Håller man, håller man käften om det mm. som sker så är man en medlöpare. Mm. Men eh, att det behövs byggas allianser. Men jag tycker att, att, att föreningar som, som RBU och unga rörelsehindrade och, och stil mm. eh, och, och många andra gör ett fantastiskt arbete med att lyfta de här frågorna. Och, och, och jag tycker också att, att rörelsen vinner debatten. Mm. Jag tycker att när man tittar på hur regeringen argumenterar och så läser man svaren, mm. så, så så, så, så vinner liksom, så vinner rörelsen, så vinner argumenten för assistans. Mm. Och tyvärr så, så är ju regeringens strategi här mm. inte att ha ett argumentutbyte utan det regeringen gör är att man återupprepar de här eh, narrativen mm. och berättelserna mm. om, om fusket, mm. övervinsterna. Mm. Och man återupprepade, det går inte att läsa en artikel av oss i Rikniga då där inte skriver alla ska få den hjälp de behöver. Mm. Och det, det är liksom bara ett, ett tomt påstående. Liksom. Men det är ett väldigt inget. effektivt sätt att på något sätt mm. bara lägga locket på en, en mm. pågående debatt och en pågående kamp om liksom, ja. vad verklighetsbeskrivningen egentligen. Ja. Men det behövs som du säger, det mm. behövs ju också en parlamentarisk mm. mobilisering. Mm. Där har, ju, där har ju Vänsterpartiet och, och, och Liberalerna varit mm. som har drivit på gen genom Maja Karlsson mm. och Begit Eliasson mm. som är två engagerade riksdagsledamöter mm. eh, Och även Kristdemokraterna har sprättlat till med mm. Emma Henriksson som har kritiserat eh, den nuvarande politiska riktningen väldigt, väldigt hårt. Mm. Uh, och egentligen så kanske det är så att, att, att liksom det, det är Vänsterpartiet och Liberalerna som kan göra det med någon slags trovärdighet som mm. har, har ett track record mm. av att backa upp mm. assistansen och inte bara i retoriken mm. utan också i handling. Men jag tror att det är, det är viktigt att göra det här till en valfråga. Mm. Man, man ska inte kunna genomföra politik som har de här konsekvenserna utan att ansvar. Utkrävs mm. utan att man får svara på frågor. Mm. Och, och jag tror att, att, att strategin här det är att, att eller socialdemokratin har ju såklart ingen som helst av att diskutera det här inför valet liksom. mm. Men jag tror att, att, att om vi ska rädda assistansen så, mm. så behöver det diskuteras. Mm. Mm. Det behöver lyftas mm. och. Och, mm. och ja, men precis, och mobiliseras ytterligare kring det. Jag tänkte att vi, vi, vi flamman bevakar naturligtvis frågan och försöker skriva så mycket vi kan också om liksom vad som händer och rykten som kommer ut från diverse olika utredningar och så vidare. Men en annan del som jag tänkte att vi skulle prata om förutom assistansen är ju detta med Försäkringskassan och sjukförsäkrings. Alltså mm. det, det, det man säger att man skulle ta bort stupstocken och ändå mm. så ser vi hur människor står utan sjukersättning på sista raden liksom. mm. Vi har fått in en fråga här från Michaela, Försäkringskassan jobbar ju utifrån regleringsbreven nu, mm. Var, eh, men de har väl även ett lagstadgat uppdrag. Hur går det för ärenden som överklagas till förvaltningsrätten? Mm. Ja, skulle du vilja starta? Ja, alltså för det första så är så det, det i en rättsstat centralt att man kan, att man kan överklaga. Mm. Eh, och, och det kan gå på olika sätt i förvaltningsrätten. Mm. Det skulle behövas en, en generell översikt mm. eh, inom både sjukförsäkringen och... och men det kan gå bra och dåligt, mm. men, men det som bekymrar mig mm. det är att det är så många som inte kan eller orkar överklaga och ta tag i den mm. processen. Mm. Vi ska alltså vara medvetna om att, att, att för människor som är nekade sjukpenning mm. eh, eller eh, blir av med sin assistans, mm. så är man inlåst i ett byråkratiskt maskineri. Mm. Och i sjukförsäkringen då har man dessutom att göra det med arbetsförmedlingen. Mm. Uh, uh, man kan bli beroende av socialbidrag, mm. uh, det här är liksom processer som är slitsamma och, och som tar väldigt mycket mm. kraft, så, så uh, det jag verkligen skulle vilja veta är ju hur många det är som, som, som Helt enkelt låt dem bli att mm. överklaga trots mm. medvetenhet, mm. alltså trots att man är övertygad om mm. att man är rätt. Mm. Sen är det, för det är viktigt att påpeka också att regeringens politik här, det är inte, den är inte med riksdagsbeslut. Mm. Utan det är varje år skriver regeringen ett, ett brev till, mm. till, till alla myndigheter mm. där man säger att här ska ni jobba med det kommande året. Mm. Och det är genom de här regleringsbreven då, mm. som den här politiken bedrivs. Mm. Sjukförsäkringspolitiken nu, där vi ser en vi har sett en tredubbling dubbling av avslagen. Mm. Eh, eh, och det där har bara åstadkommits genom att man har gett för ett uppdrag att arbeta för att få ner sjukta. Mm. Det skiljer sig mot alliansen som mm. alliansen gick till val på. Mm. De sa det. Ja. Nu ska ni ut. Ja. Ja. Nu ska det ska vara svårt att inte mm. jobba liksom. Mm. Eh, Socialdemokratin sa att vi ska ta bort stupstocken och införa mm. ett mänskligare system. Mm. och Sen säger man i regleringsbrev till Försäkringskassan att sjuktalet ska ner till nio dagar. Som sjuktalet är ett mm. speciellt mått på hur sjuka folk är. Mm. Eh, eller hur, hur mycket mm. sjukskrivna man är. Mm. Eh, och, och, så det är ett annat sätt att föra politik mm. på och eh, att genomföra politiska mm. förändringar, delvis lite i smyg. Mm. En sak som jag har funderat på när det kommer till just sjukförsäkringen och, och de avslag som blir är att man ser fler och fler exempel på den läkare, mm. läkarintygen mm. som tidigare vägde tungt mm. ändå. Det är kanske många år sedan nu. Men, mm. men liksom som ändå haft. Det är ändå läkare som gör en bedömning av mm. hur sjuk du är. Mm. Hur hög är din arbetsförmåga. Mm. Eh, och där läkare säger så här. Den här personen är jättesjuk. Eh, den kan inte jobba överhuvudtaget. Mm. Och, och försäkringskassan kommer till en helt annan. Mm. Eh, helt bortsett. från De man inte träffat personen ens. Utan mm. bara kommer till en helt annan. Så här, du Precis. kan jobba 25 procent. Ja. Och det, det bryr ju på att det finns en. Läkare skriver läkarutlåtande på, på människors hälsotillstånd. Mm. Försäkringskassan har ju uppdrag att bedöma arbetsförmåga. Mm. Eh, och här, här finns det ju såklart en, en relation. Mm. Men eftersom man bedömer olika saker så finns det också ett, ett handlingsutrymme. Mm. Eh, för, eh, ja, just det. för Försäkringskassan. Mm. Ja. Och säga att okej, okay, du mm. kanske har... Eh, liksom den här kroniska smattdiagnosen, mm. men vi bedömer att du skulle kunna arbeta i ett arbete som inte kräver koncentrationer där du kan vara stillasittande eh, till exempel. Mm. Eh, så där skapas det ett handlingsutrymme mm. och det som händer då när eh, Försäkringskassan får i, i uppdrag mm. att, att eh, minska sjuktalet det är att, att de de, det enda sättet Försäkringskassan kan påverka sjuktalet mm. är ju att göra andra bedömningar. Mm. Jag menar, Vi, vi har sett, sett Annika Strandhäll mm. eh, som är ansvarig minister mm. eh, skryta om att 30 000 mer människor eh, är friska idag. Mm. Men Försäkringskassan gör inte människor friska. De säger bara att folk kan arbeta trots att de är sjuka. Mm. Så att det enda som har förändrats mm. är, är eh, bedömningsgrunderna. Mm. Regeringen har sanningen att säga en massa andra förslag som, som syftar till rehabilitering mm. och sånt. Men, men det har gått så kort tid mm. så att det är helt orealistiskt det är det svårt, och, ja. och de har inte fått genomslag. Mm. Eh, och det här är, är liksom anledningen till att man kan bedriva den här politiken. att, att och Det har då lett till hårdare bedömningar där, där det centrala är det som kallas för normalt förekommande arbetssätt. För, förklara det. Ja. Ah. Eh, Ja, Alliansregeringen införde det som kallas för rehabkedjan som innebär att, att, att sjukförsäkringsprocessen ska följa en förutbestämd gång. Mm. Efter 90 dagar av sjukskrivning så, så prövas om individen eh, kan ta ett annat arbete med samma arbetsgivare och efter 180 dagar så prövas, om, eh, då prövas man mot hela arbetsmarknaden. Mm. och Det som prövas då är om den enskilde kan utföra ett normalt förekommande arbete på mm. arbetsmarknaden. Mm. Uh, kan man ge något exempel på vad ett sådant arbete <här> är? Ja, alltså det som... Alltså ha, det mest normalt förekommande arbetet för kvinnor till exempel är ju till exempel undersköterska. Ja, fast, fast det, det är liksom Det inte handlar inte om yrkes... Uh, Nej, män. utan Försäkringskassan bedömer om sjukdomen innebär en... en, en, en sådan inverkan på den enskilde eh, så att den kan eller inte kan utföra ett normalt förekommande arbete. Mm. Och där kan man säga att, att tidigare så, om, man, om det stod i läkarintyget att man till exempel hade ME-CFS som en, en sjukdom som ibland kallas lite felaktigt för kroniskt uppmattningssyndrom, mm. men som är en, en biologisk mm. eh, sjukdom, mm. eh, så... Så var det väldigt ofta så att, att, att då sa, då stod det i läkar, läkarintyget att den här personen eh, är sängliggande 22 timmar per dygn och befinner sig mestadels i ett, mm. ett mörkt och nedsläckt rum för att man är så belastningskänslig. Mm. Och då gjorde Försäkringskassan bedömningen att men, ett normalt förekommande på arbetsmarknaden så det kommer det inte funka. Mm. Men tolkningsutrymmet som finns i det här begreppet gör, det, gör, gör att nu, nu, och det har jag massor av exempel på mm. i mitt källmaterial, där Försäkringskassan då säger att men, du kan utföra ett arbete som utförs sängliggande eh, eh, och inte kräver koncentration. Du kan, Är det någon som, har, som, som inte kan gå? Utan att få väldigt svåra smatter så står det du kan arbeta sittande med någonting. Och på det här sättet. Så att, mm. så att det som händer i Försäkringskassans bedömning är att de försöker hitta på hypotetiska arbeten. Mm. Mm. Och sen säger de Nej, för de jobben finns ju inte. Nej, och även om det finns något enstaka ja. sånt jobb ja. så, så spelar det liksom... Ingen, ingen kron. Det, det, det, det då skulle går... det ju innebära att den som då blir höll jag på att säga i ett sånt Nej. arbete, eh, men inte får något sånt arbete, ja. eh, då istället ska bli arbetslös. Ja, det är det. Mm. Och eftersom det, här, eftersom det här är omprövningar som sker nu, det är ju många som har varit sjuka länge, så, mm. så står ju alla utanför kassan. Mm. Så att då, mm. ja. eh, då snackar vi liksom... Aktivtetsersättning. Ja, men... Mm. Socialbidrag ja. i vissa fall, mm. eh, sälja huset, stöter mm. jag på mm. ganska ofta. Mm. Så att, och de, de här, det, när man läser de här intygen om mm. vad normalt förekommande arbete kan vara, det, det är ju närmast kafka-atat. Det, alltså mm. de, det är människor som är sängliggande själva i ett mörkt rum, alltså över 20 timmar per dag. Mm. De får reda på att de, kan, de har 100 procent arbetsförmåga. För att Försäkringskassans bedömning är att det går att tänka sig ett hypotetiskt arbete där man skulle kunna försörja sig på det här sättet. Och det här är ju liksom... Men det är ju så provocerande. Ja, ja detta, detta är... Det som skedde med alliansregeringen och det som har skett i så stora delar av västvärlden på 90- och 2000-talet... Det är att, att vi ska inte inbilla oss att sjukpenningspolitik handlar om att ge människor trygghet. Det är inte så det används, utan det här är ett sätt att forma människor. Mm. Det här är ett sätt att med incitament försöka styra hur människor beter sig. Det är mm. det som så kallas för att vi har gått från welfare till workfare. Mm. Uh, och jag menar, det här, det, här, så det, det här är inbyggt i, välfärdsstaten har alltid fungerat så. Å ena sidan har välfärdsstatens ena uppgift varit att utjämna, utjämna maktrelationen mellan arbete och kapital mm. genom att minska ojämlikheter, mm. vilket har möjliggjort att vi kan ha en fungerande liberal demokrati. Mm. Men välfärdsstaten har också alltid handlat om att försöka få människor att bete sig på ett speciella sätt, att mm. kontrollera det mm. som är avvikande. Mm. Och där finns det ju också en, en relation mellan, mellan sjukskrivningspolitiken och assistansen. Mm. Mm. De hänger ihop. Ja. Ehm, vi har fått en till kommentarer, nu används ju sjukpenningen och sjukskrivning som ett sätt att i bästa fall inte behöva jobba när man inte kan. Men för vissa sjukdomsstillstånd till exempel utmattningssyndrom är själva vilan, det grundläggande för rehabiliteringen. Mm. Har det någonsin funnits en ambition att sjukpenningen ska vara en del av rehabilitering istället för något man får i väntan på rehabilitering? Nej, alltså, jag, jag tror att man kan. Att en över kring rehabilitering, alltså en övergripande föreställning som styr hur, hur vi tänker kring detta. Mm. Att man ska tillbaka, man ska, man ska inte vara sjukskrivare för länge, mm. för att är man det så kommer man aldrig tillbaka. Och det är ju påhitt, känns det? Ja, oh, det, det, det gäller ju såklart för vissa diagnoser. Ja. Mm. Liksom. Ibland så är det jätteviktigt, liksom, när jag var, var sjukskriven mm. för, för, för mina, mina psykiska problem mm. så var det nödvändigt. Mm. Hade jag varit utmattningsdeprimerad mm. eller, eller haft någon annan diagnos mm. så hade det varit fullkomligt värdelöst. Mm. Men, men hela tankesättet i, mm. i dagens sjukförsäkringspolitik mm. bygger ju på att individen hela tiden måste, måste få lite morötter och mm. måste piskas mm. lite granna, vilket förutsätter aktivitet. Mm. Ja, men okej, okay, du kan inte jobba, men då, får du, då ska du gå liksom på det här. Jag mm. är du arbetslös mm. och har varit valt mm. då för att lära dig skriva mm. serier. Och, och sen så knyter man upp. Mm. Eh, ersättningarna från ersättningssystemet till mm. att man deltar i detta. Mm. Så att man måste hela tiden vara aktiv. Mm. Och just med mm. vissa diagnoser mm. så blir det här fullkomligt förödande. ME, mm. CFS, mm. det är en sjukdom där, där överansträngning leder till en permanent lägre funktionsförmåga. Mm. Men ändå så tvingas man Liksom. Och skapar något att jobba sig upp till en normal mm. förmåga som man aldrig mm. någonsin kommer att få. Mm. Mm. Så, så det, och det, här, det här sprids ju av, av det sprids internationellt mm. i forskarsamhället mm. av vissa forskningsgrupper mm. som bland annat har varit inbjudna och fått prata hos försäkringskassan mm. och turnerar runt i, mm. i världens välfärdsstater för att sälja in den här ideologin. Mm. Och det säljs in som en, som en universal lösning, som en generell lösning. Mm. Det här är alltid hur vi hjälper folk tillbaka mm. till arbetet. Och så är det inte. Mm. Eh, en annan sak som jag funderar på är ju också relationen. Om man ska titta på vad sjuk, eller vad, vad liksom sjukersättning, till exempel här med aktivitetsstöd. När du ska gå in, om du har varit långtidssjukskriven till exempel så får mm. du möjlighet till en... Till ett träningsjobb eller till. Jag har också funderat på den relationen till hur säkert också i relation till företag också att det förser företag med billig arbetskraft på ett. Skulle du kunna säga någonting om det? Nej, men det är väl klart att framförallt med fastskryga så var ju lite. Det var ju. Syftet och, och poängen mm. med, med eh, det. Mm. Eh, och det finns ju idag. Lön- och vidare och så vidare. Och, mm. så vidare. Och, och, och, och jag menar, de där, de, de arbetarna, det kan fungera jättebra. Det kan vara ett, mm. ett fint och hörligt mm. och bra stöd. Mm. Problemet är att när vi samtidigt har en situation när människor har svårt, framförallt långtidskrukskrivna mm. har svårt att få sjukskrivningarna beviljade, mm. så befinner sig det här systemet alltså redan i en sån, sån maktobalans mm. mellan den enskilde mm. och, och staten. Mm. Så, att, så att då är det så jäkla lätt mm. att det där blir någonting annat mm. istället. Mm. Mm. Liksom. Ja, när man inte har alla delar av liksom, eller den, den tänkta kedjan, mm. <laughs> inte, inte fungerar som den, som den ska. Typ. Eller alltså med rehabilitering. När man inte får alla de sakerna som är meningen att man ska bli ja. bättre av. Ja. Utan bara få jobba precis. Mm. Bra. Nu ska vi se hur länge vi har hållit på. Vi har hållit på i nästan 40 minuter. Ja, det, ja, det finns ju jättemycket mer att prata om. Men jag tänker att vi ska börja runda av. Jag tänkte att det här är en fråga som du kanske inte är så helt förberedd på. Men vad ska man göra? Om man känner att det här är grundläggande och jag, det, jag tycker att det samtalet vi har haft här idag visar att eh, de här, om de här rättigheterna försvinner, mm. som till exempel assistansen, så är vi ett helt annat samhälle. Mm. Eh, och om man då känner att så här, jag vill göra något, mm. vad ska man göra? <laughs> Organisera sig. Eh, man, ska, man ska organisera sig. Man ska solidarisera sig med, med funkisrörelsen. Man ska, inte, man ska lyssna på funkisrörelsen. Eh, man ska också inse att det här inte är politikområden som handlar om, om en avskyldig grupp. Vi, mm. alltså jag, jag bryr mig inte om detta. Mm. Ingen borde bry sig om detta för att det är synd om människor. För att, för att det är en grupp som kräver vår empati, mm. utan vi ska göra det av, av solidaritet. Mm. För det här kan vara jag, mm. det kan vara barnet mm. jag bär på om mm. jag är gravid, mm. det kan vara min bror, min syster, mm. min nära vän. Mm. Ingen kropp kan skyddas mot att saker kan hända mm. som, som, som innebär att vår funktion kommer att avvika från, från normen. Mm. Eh, och, och därför ska man... Också tänka att detta handlar inte om, om de andra utan detta är ett resultat av att våra kroppar befinner sig i en värld som de inte reagerar med på massa, massa olika sätt. Mm. Och, och assistansen och sjukförsäkringen, mm. när det fungerar så är det, det är liksom ett svar på den här fundamentala omtåligheten. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, vi väljer att bära människans omtålighet gemensamt. Vi väljer att Bestämma oss för att oavsett hur våra kroppar och hjärnor för tillfället fungerar så ska vi få chansen att vara delaktiga i samhället att mm. bestämma över våra egna liv. Och mm. det är liksom vad som står på spel här. Så lyssna på funktionsrörelsen. Tycker inte synd om dem utan sluta upp, jämta dem och inse att det här inte bara är deras kamp utan det är allas kamp. Det var mycket väl valda avslutande jag ord. Jag ja, vi, ja, det är nu förstår alla innebörden av detta, eh, detta samtal och också varför detta är viktigt. Eh, jag vill avsluta med lite reklam och det är att Flamman eh, håller just nu på att samla in massa pengar till våran nya studio. Just nu sitter vi här med skrivbordslampor och vi sänder från en dator. Och för att vi ska slippa det och kunna sända med lite bättre och lite krispigare kvalitet med kameror, riktigt ljus och bra ljud, då behöver vi samla in 70 000. Och hittills på ungefär en vecka, lite mer, så har vi samlat in 30 000. Och det är tack vare de gåvorna som det här verkligen kommer att ske. Men som ni hör så fattas det ju fortfarande ungefär 40 000. Så idag har du kanske fått lön. Då kan du swisha eh, och om du vill hitta vårt swishnummer så gör du det på flamman.se-donera. Då kommer du till en sida där vi skriver mer om den här satsningen. Eh, så gå in på eh, din telefon eller din dator och eh, besök oss där. Så tack så mycket för idag. Tack så mycket för Tack för att jag fick komma. För, ja, du ska få en flamman på sig som, som tack också när vi kommer ut härifrån. Ha det så bra. Hej då.